Olá pessoal, tudo bem? Olha, outro dia eu pedi para Letícia estimar o quanto do sucesso do trabalho dela foi fruto do planejamento. Sabe o que ela me respondeu? Um pouco, um pouco. Parece até estranho, né? Depois de eu ensinar sobre planejamento, agora trazer esse relato para vocês. Mas o fato é que essa é a realidade. E, e vou falar uma coisa, não tem nada de errado com isso. No meio empresarial existe uma cultura de confiança irrestrita no planejamento. As planilhas, as, as agendas, os planners parecem ser o que há de mais importante para o sucesso do empreendimento. Então os empreendedores eles se apegam a esses planejamentos... Como se fossem animaizinhos de estimação deles, assim eles cuidam do planejamento. Você tem que seguir o planejamento, aquilo ali eu planejei, tem que seguir aquilo ali, né, certinho sem nenhum desvio. Só que é muito comum que mesmo com aquilo que foi planejado não dando certo, porque isso acontece direto. Pessoal planeja e às vezes o planejamento não não está dando muito certo. Ainda assim. tem muito empresário que fica insistindo ali em seguir aqueles modelos que muitas vezes aprenderam de outros outras pessoas ou eles mesmos mesmos criaram e aí eles ficam perpetuando erros acumulando prejuízo mas estão seguindo o planejamento deles, né estou ali, seguindo direitinho, estou seguindo meu planejamento, tá tendo prejuízo, a coisa não tá dando certo, mas segui, eu aprendi assim eu vi lá no outro que tem que fazer assim, então eu vou fazer, esse é o plano mas não tá dando certo, ah, mas eu vou seguir fazendo, então é muito comum isso, então men meninas, vocês precisam aprender o seguinte é importante entender que nenhum planejamento é infalível, não existe isso Planejamento não são regras que não erram nunca. Não são regras que devem ser seguidas de maneira inflexível. Não é assim. Planejamento não é isso. Planejamento são modelos. São referências. São uma direção que vocês dão para o trabalho de vocês. São imprescindíveis. É preciso ter planejamento, porque se não tiver planejamento vai ser o caos. Vocês precisam ter planejamento... Eles são necessários no encaminhamento do negócio. Eles, esses planejamentos evitam que nós sejamos pegos de surpresa, né, por eventos que seriam previsíveis, né? Só que esses planejamentos não podem servir de âncora. Não podem fazer que o com que o empreendimento fique estático, sem capacidade de mudar, parado ali, seguindo, cometendo os mesmos erros sempre. Não pode ser assim. Na verdade, se vocês me perguntarem qual deve ser a, a qual é a, a característica mais importante de um empreendedor, provavelmente eu diria que é a capacidade de adaptação. Porque assim, no, no decorrer da vida da empresa, há muitas oportunidades que surgem no meio do caminho ali, que lá no começo, quando você fez o planejamento, não estavam claras, você não podia prever essa oportunidade, e elas aparecem, mas antes elas não eram vislumbráveis, você não conseguia vê-las. E aí como é que você faz? Pô, surgiu oportunidade, você não previu, não está dentro do teu planejamento, ah, então não está no planejamento, não vou fazer, não, ela está ali, está surgindo diante de você. Também aparecem muitas vezes obstáculos e dificuldades que você também não tinha como prever. Que quando você fez seu planejamento, você não prevê. E aí, vai ignorar só porque não tá dentro da sua previsão? Por isso que se adaptar a tanto às chances que surgem, né, aos caminhos diferentes que se apresentam, como? Se adaptar também aos obstáculos, às dificuldades que aparecem é imprescindível. você precisa conseguir se moldar para a realidade que está na sua frente, então é preciso conseguir acoplar-se à necessidade, aquilo que está diante de você, seja uma dificuldade, seja uma oportunidade, por mais que você não tenha planejado, por mais que você não tenha previsto... É essa capacidade de adaptar-se que vai permitir que o seu empreendimento continue vivo, continue dinâmico, continue atuando. Vocês estão entendendo isso? Não é, então, para ficar preso em planejamento. O planejamento é importante, eu já falei sobre isso. Mas conseguir se adaptar talvez seja mais importante. Estar atentos para aquilo que está acontecendo e aquilo que é necessário. para o seu empreendimento. E diferente do que algumas pessoas podem pensar, essa constante adaptação não vai tornar as coisas incertas. Não é isso. O mais incerto é achar que você vai seguir um plano e as coisas vão vão dar tudo certinho, vão tudo seguir é, como previsto. Não é assim. Na vida não é assim. Dê uma olhada na vida de vocês. Tudo aquilo que vocês planejaram funcionou exatamente, Não, não, não é assim então, olha, não existe nada mais certo do que a incerteza da vida não existe nada mais certo do que as mudanças das condições iniciais de qualquer projeto quando você fizer um planejamento e eu vou repetir, é necessário fazer saiba que você vai precisar adaptá-los isso é mais certo do que tudo você vai precisar mudar as coisas lá na frente e olha, eu vou falar uma coisa do jeito que as coisas estão as mudanças estão sendo muito rápidas antigamente né na era pré internetica ainda você podia fazer um certo planejamento que as coisas iam um pouquinho mais devagar agora as coisas mudam muito métodos, modelos que você usa hoje, daqui a dois, três anos talvez não funcionem mais tão bem tá? então essa capacidade de Acoplar-se à realidade que se apresenta é importantíssima. Importantíssima. Por isso, aprendam a adaptar-se. Estejam atentos à realidade. Entendam as mudanças. Compreendam, isso é talvez seja o mais importante, que a vida é volátil. A vida muda constantemente. E essa mudança vai exigir de você que você aprenda a adequar-se às novas exigências. Quem se adapta, sobrevive. Quem fecha os olhos para as mudanças, esse sofre. Essa é a verdade. Tá bom, gente? É isso aí. Por hoje é só. E até a próxima.